Selam alikum, rahmetullahi o brekatu Të ndërruar mishë të emisioni tonë rruga drejta laot Jemi në emisionin e tretë dhe të fundit të cikli që kemi nisur Braktis atë të që nuk të takon Qëfar drejtojmë në të emision? Qëfar në kangelur vërtet? Kemi thanë, a janët dhe duhet të jenë Të gjitha lëvizit dhe gjëmtyrët në regullin e artë Në kurorën e bukuris, braktis atë të që nuk të takon, apo jo? Qëfar roli ka zemra? A duhet vërt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 edhe për to të të flanësim. Të gjitha këto, si gjithmon, me hoqën e ndërruar, e një sërama, dakojmë me njëherë në bas përshkrymi të shkurtër, poetik, braktis, ato që nuk të konë. Isha vetëm istrukur në qoshën e dho mësime, që cia e natës në bretronte në qëtë të ceptësaj. Erësira ishte manteli që kishte zbukuruar vetëmi në time. Sëtë filluan të ambientoheshin Me këtë pamje të erët, por një panik, më kishte kapluar në gjokësin tim. Më kujtohej në qdo moment mesajji që më kishte dërguar mikuim. Mesajji kishte të bënte me natën e partë të varit, me rësiren dhe vetmina e sajnate. Nën në ethët dhe ndikimin e ati mesajji, vendosa të komunikoj me një krijes të veçantë përse cilin nga ne. Vendosa të bisedoj me të,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 A më kujtove, unë jam bëshur vetëm me erësirë, kështu që sidh me vete dritën e namazit. Unë jam vendim bëshur me plët frikë, kështu që sidh me vete dritën e ledzimit të Kuranit. Unë jam imbushur me gjarpërije akrepa, kështu që sidh me vete sënetin e pegamberit sallallahu aleyhi wasallem. Unë jam imbushur me zjarë, kështu që sidh me vete lotët e derdhur nga frika e Allahut, Unë jam imbushur me dënim, kështu që sidhme vete lëmoshën dhe së ta kanë tënde. Mosë më haro mua, sepse unë të presë me padurim që të tretesh në barkun tim. Të ndërruar miqë kemi ardhur në studion e emisionit Ruga Dritë Allahot për të vazhduar emisionin e tretë dhe të fundit të ciklit Braktis atë që nuk të konë. Pa unë burko, filloj me hoqë në ndërruar, hoqë mirë se ardhët. E se gjela ndërruar është emisioni i tretë dhe i fundit i ciklit braktisja e të qenut takon. Në fundin e emisionit të dytë hoz mundon të, të bëni një përmbledhje, me thamë që të gjitha lëvizjet dhe gjymturët e njerëzit përfshihen në të rregullt të art, që munduan ta fusin praktikisht në atë ton braktisja e të, të qenut takon. Do këngë kur përsëri, a të gjitha lëvizje, të gjitha gjymturët do të përfshihen kë këtë rregulla apo jo. Ja? Bismillahirrahmanirrahim, uh, do t'ju përgjigjem me këngulë, këngulësë tënde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 zdo gjumëtyrë në shdo lovizje? Allahu Azogel, dhe me thonë, gjdo gjumëtyrë që e ka kryuar, e ka kryuar për një funksion të duher, të saktuar, të ponën dhe të tim saktuar. Shihur, zahim, më të më teme, kër e të të temen, thot, që nuk pajëtësitaj, për koptimesh pa për cili atë që a e ka thënë, se në qovë se një gjumëtyrë e krymë punën që duhet, a jam e këtë punë, të kërën që i përketë aja me kët i realizon dy dobi. E para e bën atë që mund ta bëj vetëm ajo, nëse nuk mund të kët për shemb zëvendësim, atë që duhet ta bën goja nuk mund ta bën kur dora. Apo andaj ajo e bën atë që duhet dhe me kët realizo dobie më të madhe, apo dhe e dyta pamundson veprimin e alternativës që nuk mund ta kryej punën që duhet. Sot për shemb nëse dietari nuk e krym punën si duhet, këto bën dysherë. Edhe ai që din ta bën mëse nuk e kryen, por edhe duke mëse kryaj atçi përket hap rrug injorandve që të përzihen. Prandaj gjëmtyra, nëse bëna atçë duhet, ai edhe bën atçë duhet në më të mirë nga se përkët e kauturzu Allahu xhallehu ala, edhe mbyll dyert që të tjerat të përzihen na që nuk mund ta bëjnë si duhet. Për kët arsye, do të thotë nuk është kuptimi i këtij rregulli i ndërlidhur me dikën jashtë. Por para se të ndërlidhet me dikën jashtë, më tepër është ndërlidhur me mua. Çdo gjymtyr, në këtë rastësh që kemi për shembull pesë gishtërinj. Apo në këtë rastësh. Do të thotë Allahu xhalla xhalahu ka dhurë e ka autorizuar për rrymë të caktuara, kësaj përkët bandiç. Dhe kur them fjala për kët, përkët nuk kërkët vetëm kuptimin të proncis. Në përkët është e himja, nuk kërkët vetëm kët. Por është në kuptim të misionit dhe rolit. Apo unë kam një rol dhe mund përkëta ta bëj këtë rol. Sa njerëz për shembull çështën e namazit nuk e kuptojnë si një punë që përkët aty në. Duhet ta bëjnë ata më të bëjnë kuptojnë si një punë të mirë ose ajë që bën e bën mirë. Jo, ja, ja, është një rrymë mirë që bën. Të përkët kështu një ujtja. Nuk mund të zavezon as kusht tu inkadretem dhe as nuk mund ta zavezonosh këtë masë me përim tjetër.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 Abla, më duhet të dim se kur dikush inkuadrohet në kurë dikush përjashtohet, edhe kur un jam pjesëmarrësh në atë që më përket dhe braktisa që nuk më përket, atë për është një proces më i komplikuar sesa që ne i mendojmë. Ngaqë s'ikurse përmandan të pafshiet të rjeta jon. Atë në misione e kaluar në premtuanj do fusim më hollësisht, hoxh, dhe tham të futemi që se rruga drejt Allahut në misionet tona të ciklit që mundohemi të pastrojmë veten tonë të rrugë. Si më duhet të kapim zemrën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 the Sparta Lord ushtria dha të, të prishë sistemi. Pra ne zamërt i përkaçet kujdeset për djalin e saj. Unë një herë e kam përmendë më një rast dhe mendoj që është një këshill që ne e gjithë na duhet të ndëruam. Donjë. E para mënda për shembull keni problem. Po. Ata material është i madh, 2000 faqe. Apo Ndërsa arsimtari për metalesu ty thotë dëgjoj. Nga gjitha këtu 2000 faqe mua më intereson kjo kapiten. Kjo do të bije, mua kjo më intereson. Je rimancjoj çfarë? At fillimi është e siguron. Po. Pa. Pastaj si kanë për t'irat. Më përfiton. Po normalisht, unë fillimi mësh këtu ai thotë do të vjen nga t'irat. Ka mundsi. Po kjo është boza. Po kjo është boza. Unë këtu vlersoj dhë ty. Padyshim se të gjithë studentat që kanë interesim me kalu projimin, fillë e mirë do të amësojnë shumë mirë këtë kaptin, e pas taj sa u delko për tjera. Mirë, Allah u gjellë u ala, kështu në ka lemruar. Jeta është me shumë kaptina, dhe me shumë faqe. Apo? Ma baza jonë është zemre. Allah u ka thonë, Jau me lajen fa umalun wala benun, illa men atë Allah bi kalbin selim. A ditë nuk bënd dobi pasurija e asë fëmijë. Bënd dobi vetëm kush vijet e ka Allah me zemër të shë Mirë Allah përkën kë zemë të shëndosh o muslima. Une me një ndaj isha duke shu të legjeru me disa e, kërsh të gjemat liv, dazër, dhe da thash, e dini ju se qka orë zemër është ndosh? Kjo është pyjtje s'vid. Do thashem zemër i s'ka tension sot. Po, e dini të qka do të thot, zemër e dini qka do të thot. Nuk po tham e keja se ke, kjo është qërë se privatujte. E dini qka orështë? Por këfizimin e saj. Zemra i përket mirë me këtë punë. Për nëse ne, për shembull, dim atë, dim atë, dim kët, po nuk dim çfarë bën zemra tonë e shëndosh, ne i kemi në në i e kemi angazhuar zemrën tonë me atë që nuk i përket. A është ajo pastaj e mirë apo e pamirë do bësh me po do bësh me një problem tjetër. E rëndësishme është se zemra nuk është marrë me gjallërinë e saj. Ta gjallëria e saj është në shëndetin e saj. Prandaj çfarë bën një zemër e shëndosh, çfarë bën një zemër sëmundur Çfarë? Vullayın e dimë, dosha detajet të smuneve caktuar që mi spruan me to, edhe pse nuk mund varësh shpëtimi besoj. Po. Mirë, por nuk e dimë çfarë bën zemën të shëndoshën. Në kjo është fatkeçia më e madhe që ka kaplu musliman. Na mund të futemi në xhami dhe njën një ngjëni të pyesim, tregom çfarë bën zemën të shëndoshën. Aڇ ka zot e zote ka kërkuar për teje? Nuk të pyet për të tjeratën, realiti pas të tjetrën, a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 po sambu nëse jeriu në kambuk 3 duj of the nuk mund të ngjëndër komplet ti ull do bëri. Mund të, do bien tok. Po dhe që zamri duhet një ushqim i caktuar për mund duher, të mund të ecë. A është duke ushqyer zamrin me ushqimën e duhur, kualitativ që e ecë asoj detallojëllërat të bëhet në mënyrë të sigurt rregull. Këi përkat zamrës me kët më mor. Duhet më marr. A kët duhet më marr? Këi përkat. Pastaj zamri përkat të kujdeset për dritën e saj.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 And ai është më marr maçi i përket, e kanë kujdes, ne kanë dhëndrricim me kujdes, po dhëndrim ne vazhdojmë tutje. Andai zamrti duhet të kujdes për dhëndrimën e saj që të vazhdon gjumtutje. Ngase mbetem në mbetem në ersit, nuk mund sikë, nuk mund të përfitojë nga jetë e kuranit. Apo nëse nëse nuk kanë dhëndrim që vjen nga zemra, atë i përket zemrës që të mirë me kujdes. Apo nuk i përket zemrës që të prekupohet me botën apo kemi këtuuaj para apo nuk kemi tyra nuk kish kë punë zamrës s'ka zamrës nuk kish kë zamrës nëse zema përziën në tek atëra arë llogaritë asoj që tak nuk që i taka nuk ka për çështjen e furnizimit dhe mbushjes e, e kuletës apo mirë diku tjetër apo mirë dora që punon mirë të këmpa që ecë me trupi zemra s'ka lindim as s'ka lindje nuk qali de fora nuk guxon zema të përzië të kuletës nuk guxon Nëse paupërzi, po zemra duhet ta kuasata fitojm, ta ndriçon dorën që ta jap. Mm -hmm. A e këtrole ko, po nuk e ka rol le në marrjes. Nëse zemra përzihet në marrje, e humb rolin e efikasitetit të saj. Nuk është një shpresë shumë bukoçe që i kenë thënë, zemra ka mision, dhe ka një detyrë. Nëse do të merr me detyrën e vet, çdo gjë do të të mrrrego. Po patyshim. Patyshim. Po mm -hmm. patyshim, është normal, por ta shpalamendoj për shembull, një zemër që është e shëndosh, aktive,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 A mund të përkufizojmë ozin që thënë që çdo gjymtyrë merret me dhyqan përveç zemrës? Si? Çdo gjymtyrë është pjesë e dunjas përveç zemrës. Zemra nuk, dhjallë pa, dhjallë. nuk dhjallë. Pase, pa, më merr në dy. Po, nuk guxon, nuk guxon. Të tëra pastaj janë ndërim, po, ndërim fjalës, sepse zemra nuk i lejon atë. Po, nuk po, po, po, Rreku, po këtu po mund të themë këtë. Zema nuk guxon, tamoim tamoim kontakt me dunjan. A është më ndihshme? Këshët e ka bëzu Zjalli Levalat. Zema do të tekstyrë ka Allahu që Levala dhe ka hirët. Që të arum shëndit qes dunya jas mund. Po andaj virusat do largoje, largoje. Moselë zamrash endishmi për botën. Nuk i përballon dot. Tash kjo rregull. Duhet me koha herëti të tambojm gjallërin dhe shëndetin. Nuk sonë me dunya mire dora. Çka ka? Edhe kujtësi a nuk ka thën Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem për 7 persona që do të jenë në hijen e Allahut. A dit kur nuk ka hijet të poshtësisë ti?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 nuk e ka thën trupi tim. Jo, s'kalon. Jo, s'e trupi, s'e trupi dal, trupi dal pa zot dal trek, punon, leve trupin let lë, lë, let të fërkohet me dunjë. Apo, ngase zamra e pasron. Me po i thër trupin me konjami. Krahet me konjami. I tër sistemi jën, tjër, i jon, ti je i angazhuar në ndërmtallojëll. Vetëm zamra ti tën trek. Ne piqsh namazin kokë. Kraji ti piqsh. Tër piqsh apo. Andaj duhet të rrojmë kë zamra. Qase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 Imoni kurrën. Andaj këtu ka apo Allah li që këtu trem. Pa e kia zemra bëhet orsi Allahu te xhejel. Nuk e bart qen e Allahu sikurse orshi, por e bart juën te Allahu xhejel evola. Andaj këo zemra komunikojnë me Allahu xhejel evola. Edhe Allahu xhejel orash shikon këtu. Kjo është komunikimi juën me Zotin xhejel. Ai shikon zemrën. Nuk shikon. Jo, jo. Ske pim shikojmë tutje. Ne këtu shikojmë. Nëse kjo në rregull, ti rregullon. Prandaj zemrat i përket që të kujdesë për këtë aspekt. Dhe shkjo so është kjo mejdan i gjërë, projekti madhë, mm -hmm. që fatë kjecështë, sa so nga musliman kujdesen që zemra të mirët ma që i përket. Dhe thime se, në atë moment, kër kjo zemrë nuk mirët ma që i përket, do mësë dëshmëreshtë, mm -hmm. pranove, ti nuk pranove, deshe apo nuk deshe, ajo do të mirët ma që nuk i përket. Dhe ma e keqja nga gjithë ajo që mirët zemra, nga ajo që nuk i përket, është Pana isova vler ton ban bind partneritet tregtije apo dhe pastaj për një punë dukej ata le të qrihë biznesi po da ta prishin me zveti nesim. nuk ka iman me sy nuk ka dashisë pse se është për di zemra po ti shmëlën zemrë të duhet unë ti duhem për Allah me zemra ndoshta so me gjymtyr mund punë apo prishim biznes zama disin lider po ne e përzin tër çën ton edhe zemrën këtu e pastaj me çka me dosh kur këthesh përzin dycin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 A dhe këtu në dunja. Ne mund të kemi dunjan shumë pranë vete. Mi për, fillan frinja më të zënë, zemra kam e të për kërkan më këthy. Bëraktisë të dunjan, e do të shkoj pak pra. po, po të, dunian, të shkjën, po marë frimatja. Pasaj këtë në parësin dunjan. Regulli fort kërdoq. I ta mështë të impër në shahireti. Lërët njemi së punë të marë marë gajtar nga këtë dunja. Po, kash, a sado do duam dhe dil me njëherë. Po, dil sa frymë frymaria e Tikan. A pa, njër, dhe dhe përfirmë. kjo është, nëse kupton njëri det, çu komunikon me dunin deruën e zamë natë. Allah ndroh, shpresojmë se më thënë se do bëhet kuptime të, të qartësohen dita ditës në, në misionet tona. Inshallah. Shpresojmë një pjesë të ditës do rikthehemi për të folur se çifte do bëjë konkrete që zemra na ndihmon të praktikojnë në shumë dy të tjera, më thënë ti në televizion në këtë lloj rregull. Inshallah. Të ndëruar miq, do të kthehemi më njëherë mbasëson disa opinione në kuptimin e rregullit on dhe titullit që kemi braktis aty që takon. Me shpreh braktisat që nuk takon do të kuptoja pikë së pari largimin e njerëzit prej çdo pune dhe fjalë të ligë, e cila prodhon në shoqëri çdo smundje negative, e cila ka bërë që shoqëria jon të mbushet me vesa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 Vlejzrish apo në një komunitet që mundet mos ndërhy aty ku nuk takon. Fjall mos ndërhy aty ku nuk takon, bëj e thjalla mos me ndërhy, më lidhje me shakërin, në lidhje dy jetët bakshërtare të një familje që janë që nuk të interesojnë, më lidhje me në ndonjë nisim ose marrje të një vendimi të dikujt tjetër dhe ty nuk të intereson të ndërhyn, nuk ke pse të ndërhyn në nismën e tij. Jan zgjidhje që janë aty, fjalë, zgjidhje që janë personale, nuk duhet dhe ndërhyrja dhe ëh, uh, me ndërhyrje fjalë në lidhjen e ato që aty që ai ka vendosur ose mund të vendosë, ose mund nisma që mund të marrë. Mos të ndërhyrë për gjëra që nuk të interesojnë, këtë temë është në qëka, si të fejme, gjërë që të flasim, por e kufizojnë me aditën e profesor Nëllarë Sëllam që mos të futë ose mos të ndërhyrë në të qështit e të, të, të, të personin një tjetër që në për të senuar të drejtën ose për të senuar atë uh, pozicionin që i ka.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 Kile shë gjumë tërhod që profiton të të i përse drejti me njerë nëse zemrë do të meret në punëve të? Përmendën ma herë do të të të të i tërë sistemi jonë, tërqenja jonë do të jetë e mobilizuar në drejtim të asoj që jemi duke folë. Do të të të, të mirët ma që i përket dhe të largohet nga që nuk i përket. Në që ose kemi regulu zemrën, mm -hmm. pashe kemi qartë me qëfarë do të mirët zemrën. Ashtu duhet ta ushim zemrën. Si duhet të kujdesemi për shëndetin e zemrës? Sa këtu janë huthima që i ka përmendur për tekst ka Kur'ani, për tekst ka suneti e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Me pastu zemrën. Po më normal. Normal. Kur'ani është ilaçi i zemrës. Po dhe jo ilaçi, është shërim. Shërim. Ja si ilaçi mund të jetë, është shërues mund të më thë, më po është shërues i zemrës me lenin Allahu asojt. Pas zemrës, apo fillojnë të aktivizohen pasaj gjëndut e tjera. Në këtë rreth mund të përmendim syrin. Syri kuzrohet një lloj korridori që ngaj ai apo depërton gjithatë ekzama. Për këtë arsye edhe ë natën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam notat në ëndrën e tij, da ultimin që ka bën me melek, duke pa njerëz duke u denuaj Ka po njerë që, në të tët, kanë shkel unë atë Allahot a Zogjel. Kanë ngrën haram, kanë prisha gjerimin, kanë mashtruar, kanë shkel kufet. Po. Një fjall, njerë që kanë bër në shime caktuarë, e kësi ka po këtë periodu kodenuar. Ka po njeri që rëmbi kognëti dhe kap guren dhe me guri e godet kokën e tij dhe sado zot na ruaj të e çapton tersisht dhe pastaj rrokullit guri shkon ky që po adren, e drën e merr për sigurinë dhe kur kthehet i shty koka përsi se kurse ka pas në përsi i një thëllimje dhe një titë tani zhdetorët thon se ky njerëj pse goditet në kokë gjithmonë pse nuk goditet ndonjerë në dorë Nëse dhe me dorë ka bërë këtë shkeli, edhe me barkë ka bërë këtë shkeli, pse në kokë, u njëmanë të kalonë përshka këse në kokë e, janë sytë, pa mos të kishë pa, apo nuk ishë me lakëmuatë. Andaj e ka smur zemrë ati për mërsyve. Zemrë ati është smur për mërsyve, e pas e smunje e zemrës, ka depërtun pjesë tjera. Andaj fajtore, kryesore janë sytë. Në se, dhe në qofë se dëshëm të ruajmë nuk efikas, sepse të tjera duhet ruan, patyshim. Por duhet filluar nga ruajtja e asaj. Në qoftë se e dim të ulim shikimin, apo qoftë përball gjinisë të tjetër, çka është e kërkuar. Por qoftë edhe ndaj negativëve të dunias që nuk na përket. Për shembull, dua të shkoj të blej një pajisje, po më përket ta shikoj. Mirë, por nuk dua ta blej, pse ta shikoj? Për ta smurëi zamën, nga se sot gjer hojni për shembull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 Atërë më, e mëriton të thimë shikojnë me syrën e zemrës. Êshtë një shprej përbohë që thimë që shikojnë me syrën e zemrës. Dhe me të pasërtin, e të mështë në fejkjë duhet me efort, pesoj me ne, në nadhurime tonë. Po dushim, dhe e që i përket syrët është që të shikojnë në libe në Allahu të të që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 Po mirë, do këtë të dish jesh më këtu që sikur sfarforma të bukë, jo, pse o e shikom? Pse e shikoj? Ose zgjat syt në atë lloj ka begatu të tir. S'u ka shë. O shikojmë këtu të përket tash sikur këtu natyrë, këtë lëmë so bukurie. Të, të më është, të dosh kriminalizosh. Kjo është atë. Të shikojmë në librin e Allahut të mbyllur, që është Kurani, duhet na hap. Të shikojmë në librin e Allahut ashtu të hapur, që është gjithësia që është kozmosi, që është natyra që na rrethon. Apo na përket të shikojmë vtiu në, në prendrëve. Apo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 e përkose e përkose atë umbësyrrit që është një ndryshim shumë më i që ndikon dash korridori kryesor i zemrës e cila është gjymtura tjetër që duhet t'i japim rëndësi po këtu mund të mos shkojmë larg nga syri veshin anë dëgjojmë në achena përkat apo shpeshherë ndëgjojmë achen nuk na përket nuk na përket në të dyta në na përket të dëgjojmë për shemb ë uh, lajmit e tjerëve që nuk na përkose për shemb sa so e ka rrugën filonit, që kam interesan mund në gjepër këtë punë. Përsham dhe di. A sa so njësë kanë kërështë në me di sa i merë këtë. O së të përketë, më e loë këtë. Nuk të përketë. Nga se në qovë, se e dinë të smurët zemra. Pse i provokon zemrët? Pa. Se të përsham më ndash që... Kër... Pa. Kushe di sa i ka, si fitë të në këmë. Pse i përsham këtë punë? Dhe dhenë me veshtë Njerëz jam duke biseduar në një kafene, në një kafe duke qenë me mikun ton. Atje dikush këte drej i panjur për, tjë, pësën për, veda, e, për të bisedon për holdeve ta. Apo dhe vësht i ka atje çfarë po thonë ata. S'përket më Allah, nuk s'përket. Ka punën tanë. Nuk s'përket më dëgjoj muzikë. U s'përket, është haram më daluar. Nuk s'përket ty. Këngë të dashurisë, këngë me përmbajtje të olt, të pest, banale. S'përket ty, kaseti që roll më fisionik, semin do të vesh me këtë që dëgjoj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 që i shërben pasrimit e zemrës tërkë i përket zemrës, i përket veshit. veshit. Dërso, gjithdo <clears throat> lajmë, gjithdo interesim, që nuk i shërben zemrës që të mirët ma që i përket, atër kjo mund të klasifikohet në atë që nuk i përket. Dhe shumë njerës ka që, më allohë gjaditës njerës sa so, shumë dhe gjojnë lojme që nuk u përket. Në në në i përket. Nuk i përket. Nuk i përket. Nuk i përket. Nuk i përket. Nuk i p Dhe mund dhe në numrin e ditën e gjykimit të shëndosh ka zemra apo jo? Vallahi po po dyshim, po dyshim. Po. S'te ne themi që zemra syri dhe, shikimi dhe dhe shumëtar, dhe ditë në po, dhe i gjykimit do të jënd dëshmitar ditën e gjykimit. Po dyshim. Vallahu xhelali ka bër apo ka bër Allahu xhelali veçën dhe veshin i ka bër kanale të dijes. Apo njëri apo tjetra nuk ka sy dhe nuk ka vesh, nuk mund ta mësosh. S'ka po mund shpë, si të mësosh. Andaj ne shoh se zemra t'an e dijes apo Anë dhe syre dhe veshi që në dhe dherë dhe dhja në ta është syre dhe veshi. Anë i paramena për shambull, uh, për një got ullën nërruan, për një got uj, në ta. Kapir një njëri i smur. Dhe pas saj kam bejt gjyst <coughs> të njërija, për. Aipen? Ja, jo, dhe më falë. Nëse smur, në mikro. Ja, për dhe dhe vëritë. E se pra, subhanë Allah, me, me një sy që kime shiku fja në Allah ota dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d dhe mendimi i sykshë kë kon haram nerv. Gani ti kanal që po futet në zemër fjalë Allahut, fjalë pejgamberit, gani ti, gani ti, gani ta rrug. Gani ti virus. Gani ti, gani ti and do të ton të futet të virusa. Të futet. Për shembull në një dim shumë bukur. Në qoftë se bieshi, shumë bieshi dhe vërshojn lumedit apo dhe mund të ndoutin gypin kryesor të qytetit që fundon me ujë. Ujë uj, silsin dol ujë. Dhe sot pastruat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 dëmton, as paramë në këtë paísë, kjo është pa diç dihet për çka ka shërbim. Apo, vetuar <tështë> për shembull, ne ta marrim kët, nuk na ka qetëluar një shtëpi mbi çka ti bën guta në safër edhe këtu të shërbim. <të> nuk bazohet si si që dëmtohet, nuk bazohet për kët punë. Ose siç e kanë, nuk ka qetëluar që kanë ngulish një gurt edhe këte po nuk shkon. U shkon te monta ngulish gurtën. Po, e pa po kët pasojë prish. Pra këso ti ke ke shëmbullën Njëriut i cili do të të e përdur sytë ose vërsht në aqër të ndaluo, në aqër nuk i përket. Nasi i prish, pa se nuk edhe efikase që të mirë në aqër i përket. Atër e o të shëtëm syri dhe veshe. Minutet e fundit dhe prekim dhe një gjumëtyr tjetër që duhet vërte të prekim në atër që duhet praktisim në të shumëgat e korë. Eferoemi asoj që ta në fillim, lëndëruar, se doonë këtu bëm pjesë tërë jeta jonë. Po, me qësa njësim të e shëmbullim e gurin që ditë në gjukimit në të nohen kë pjesë e kokës, në atërë po. mësë largohemi nga kokëa. Ko, Gjuha. Gjuha. Gjuha. A flasim ne atë që në përket, <gjull> apo më te për flasim atë që nuk në përket. Përsham më të sot në qëfë se rrinë djë muslimat. Nuk për e për është e mundësi, se lëham Për du t'jime dhe kritik. Sa herë në takimet tona, në ndajet tona, ne bëjmë atë që bënd të muadhi, radiallahu anhu, me asab të pegameris o sënë. Ta albina nuk i minë saa. Eja që partitës oqasit t'jakushtujmë besimit. Që du musliman t'u ulen dhe t'bishtujmë për shambu, dhe subhanallah, mbrëm me i ku namazin atës, nuk di qëfar është, për nduket se ai thot subhanallahu si ndodhi kështu apo ose tjetër thot subhanallahu di si po folen po knetsia, nuk kau knacidje nuk e di pse akhet i kët problem Ajë, do thot si mo bëj ti nd rolla apo ne bëjmë muhabet për çeverin po unë ju thot për kët fol nëse ti po fjal boshe sa kjo bëj po pra të hoj si ka shfar ban pra jema si ka si sh shkon si do thot për bëj muhabet me shmisë na as na atë çu nuk na përket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 ti përmba më thënë s'tak furllani 100 herë. Çi i dërguar i sallallahu alejhi dhe selamu një mesazh ka fal, më një naib në media numër jonj. S'tak lo s'tak lo. Më një na i nichen mos. Ose më thon një për shembull, "Kemi problem me kët gjumë e përdor në të rregullt." Më thon, për shembull, ka thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu, sallallahu alejhi dhe selamu. Kush thot gjat ditës, 7 herë. Allahumma inni eseluka al-jannah. Kaç? A zëtë unë e kërkej për e të gjënetin. Shtatë herë, jenë pësë me sekundë, më në lopë. Kër shtëtë shtëtë, shikoj që fara aktivizohet. Thotë i drëguar i sasëllëm. Gjëneti i lutët Allahu që kënë njëri të të banur i ti. Ase kër shtëtë pasë të i shtatë herë, Allahu minja u dhëtë bë kemi në narë, shtatë herë. Gjehnemi i lutët Allahu që kënë njëri kur mësë gjënë të kaj. Sa në duhet Dy keshmoshure i aktivizantë që Allahu on ta luset për ty që ti je banor i njerës e kur mos ti je banori i tetës banor dhe ne nuk kemi kohë në 15 sekonda nuk kemi kohë kemi të zënë kjo është ne na përket kjo dua ne na përket dhikri sa votë aq shumë ne na përket a themi. a themis, dit për dit, e them e themis ditë për ditë asnjëherë mos na ik la fatkësinë ndijem qampo semancë wallahu gjë nuk e di çimun si nuk e di Se si, dhiken e sabahat tash nuk e thua. E çfar thua ti? Koran solë zembjaditas. Po përkëd me kë gjuhë të levizëm gjuhën me lezim të Koran nga se për këtë kriju mm. kë gjuhë. Të urdhojnë për të mirë ndalem nga keqja. Për këtë e shkruaj kë gjuhë. Po për shkak se është sigurisht se e ka e zën mm. në fusha të tëra, mm. nuk ka ku përto. Taporaton nuk kanë pas dy gjuhë Allahu. Ata në gjuhë kanë pas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 në të kuajste 12000 dinar. Apo nëse ke vradh iken ti e ja ke shpaguar gjako me 12000 dinar. Hë, unë kam vradh, ljevsin tim me gjunoja, ajo është i Allahut azza. Erdhur ti i pastër e pe paguaj me 12000 estagfirullah. Nga se te Allahu s'paguhet me ora, su ti e paguosh Allah te nesër, nesër Allahu ta ka rënë. E ken dytë me gjunoja, në kërdashme e ndyt. Atëre shpagoje shpagu me 12000 estagfirullah, e buhon era. Dërsa Mduket Muhamedi bin Serini apo Meimuni Mihran, dikush nga Serini ka marrurën me ti, thot un 100 mijë herë thëm subhanallahu. Naq somunt nuk më bë migërsa. Pastaj thot nuk di ku përfundoi nga se mështilët numërim joftë. Ja, 900 mijë herë nuk e ngatroj. 100 mijë herë nuk e ngatroj. 100 mijë nuk e ngatrej, po, na spo, na spo. Për ne e kjo është e pamundshme, nuk di si bëhet kjo, po. Mir po njerëz e kanë transmetuar dhe e kanë provu dhe e kanë bërë kur ndodh kjo. Kur kjo gjush e pastër. Do të thonë, kur mirret kjo gjuhë maci përkat. Po në çonse kjo gjuhë është angazhuar në ë analizë të gjërave që nuk i përkasin, në probleme që nuk i përkasin, në punjë që nuk i përkasin, dukeshhetin për dërë të njerëz vallëna falt apo dukeshhetin për pasuritë të njerëzve, dukeshin për angazhimet e njerëzve. Në marsa nuk ka mund si lodhët. Është lodhët duhet tani më poshu me, me mbyll. Nuk mund flet me dikë të Allah xhel, është lodh tani ditën duke pergoju duke bardh thua duke nezo praçim duke pregat etj etj prandaj <tër> prandaj ta lodhim kët gjuh po po ne përmendjen e Allahit el-wala në thënën e fjalës mira në përcjellin e fjalës mira apo në futjen e kënaqësisë dhe harrez disponibël në zemrën e muslimanit ja së si sikurse ka përmend pejgamberi se për vibram mës do të kalojt idhalu surur fi qalbil mu'min ma fut disponimin e zemrën e muslimanit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 Apletir Scott bëjmë me me as prioritet as gjërat e tua sekondare ose terciare, smërot. And djan, fal, mamon. Njëherë shikoj, zvendos. Po ta kushtojmë tim pun tonë Kim Genetin. Ne më këgjum mbjellim Genetin ton. Ne themi subhanallahi bihamdi, dha të mbjellni trup i pu, i hurmos, i palmos në xhenat. Po jamë zënë mbjellën, fal, do të mbjellni jam duke duke rregullu kopëse tim. Dhe të gjitha këto ne i i shmoham gjithë ato këtura.